Na mpenzi msikizaji karibu kuifuwa tatarifa ya habari ya mchana waleo tunayoanza kwa muhotasari wake. Mtihani wa kupima ujuzi wa warimu utaka ufanyika hivi karibuni walaniwa na muungana wa vya mavya warimu kusesuna kuwa unamvunjia heshima warimu na kutishia kufanya mugomo endapo uizara haita sitisha kutorewa kwake. Na sekta ya zabuni nchini burundi ya gubikwa na ukiritimba Ama udhibiti wa masoko kwa shirika moja Hari inayo zuia wawekizaji kufika nchini Lasima shirika la orukom Na chuki kucha burundi kutumia nusu bilioni Katika utafiti wa kisayansi Katika mwaka huwa feather wa 1221 Kwelekea 1222 Kuna haya bia shaka na mengine mpenza msikizaji Mitambu inaungozwa na en kadogo hapa studio mimi in het woord Heavy Habari kamirin. Badhi ya mashirika nchini burundi ya natumia mfuma wa ukiritimba ama udhibiti wa masoko kama kiwanda cha kutengeneza vinywaji Brarudi na kile cha sementi busiko. Nimaezo yake kiongozi wa shirika Urukome la kupiga vita lushwa na ubathirifu wa maria uma. Gabriel Uftiri ya nafamisha kuwa nchini burundi hakuna shiria ya ukiritimba ama monopole kwa ruha ya kifaransa. Kwa upande wake sirikari ingiratibu na kulekebisha sekita zabuni e, na inaro yelezwa kuzuia wawekezaji kuwekeza nchini Burundi tumusukilize katika shirika la orukome tunaona kwamba masoko ya serikali ni watu wa moja wanayofanya uh, ukienda kuangalia katika Makampuni, serikali, imundani, tuseme kwa mfano masoko kama ya Brarudi, Sosumo, au masoko yengine ya mashirika a, anafanya kazi kwa binafsi ee ifi kama buseko au yengine kama hayo wanafanya biashara ya gushuruza mafuta ya gari unaona kuwa ni watu wa moja tu wako kwa masoko hayo hapo sisi tunaona ni kitu sio mm, ya maana sana mambo yiendeke na mna hivyo na ndio sababu katika shirika la Ulukome tunaambatana ili E, mambo hiyo ibadirike na inaonekana kuwa e, kuna shida mingi sana natokeana na hiyo mambo na ndiyo sababu ukienda ata kwa rejide zoa o mahali pengine unakutani kama hivo hivo na ndiyo sababu tunaharika serekari ifanye uwezekanayo hili mambo ibadirike kwa sababu hatuwezi tukasonga mbele hili mambo iko na munaivu na mwale esikika likuwa kiongozi wa shirika la kupiga Vita Lushwa na ubadhilifu wa maria Uma Orukome akiwa ni Gabrieli Luthiri. Makadilio ya ujenzi wa barabara ya leri takayo toka nchini Tanzania Hadi Burundi maana ake uvinza wa musongati tayari ya mefanyeka kinacho Subirua, ni kuanza ujenzi wake mara baada ya kusaini makubaliano kati ya enchi hizo mbili waziri mwenye dhamana ya miundombinu ameweka wazi hayo alhamsi akiwasilisha ripoti ya shughuli zilizotekezwa na wizara hiyo katika nusu ya muaka wa fedha 2022 2021 kuelekea 2022, 2022. demokrasia sangani mwami alifahamisha kuwa kuna mpango wa ujenzi wa barabara za kitaifa mathalan barabara nambali moja Semu yake ya Bujumbura bugarama na ile nambali ya pili yani Bujumbura Gitega na katika tarifa za afya, tarafa za kilemba na nyamule nzandizo zinatajwa kuwa na idadi ndogo ya wanawake na watoto walio itika zoezi la ugavi wa vidonge vya minyo na matone ya vitamini A katika wiki ya muisho ya juni ka mwaka, mw, katika wiki mahususi ya afya ya mama na mtoto wale itikia kwa kiwango kati ya sitini na sabini Kwa mia, wakati rengo likua 95 kwamia bathi ya sababu zizo tajo na muganga mufawithi wa idara ya afya ya mkuwani nguzi ni bathi ya viongozi tawala wanisiwa himiza raia kikamilifu ama waliwa wapotosha jambosko nionzima naomba katika kampeni takayo anza talishinatano hadishinanane januari kutulia mkazo vijiji hivyo ili walengwa wote wapate chanjo ama matone ya vitamine ni humo wanatalajia watoto wenye umulikati ya mnyezi sita na chini ya miaka mitano wapatao zaidi ya la kitano ambao pia watapewa chanjo ya shuruwa. Kutoka mkawani ngozi tuleke kusini Burundi ambapo baadhi ya laia wale upoteza wapendwa wao katika machafuko ya mwaka rufumoja mia tisa sabina ambili wanakosua wa namu na mabaki ya liofukuliwa ya pata karibu mwaka mwamoja ya navjo hifadhiwa eneo la muzenga wa guangu na tarafani bururi na mkua waburuli kuwa haileti heshima kwa hawa waliwa wawa. Wanaomba kuanda shuri za majzishi ya heshima wakitetia kuwa hawa... huwaacha na simanzi katika tumea ukweli na marithiano CVR. Wanafamisha kuwa suara hilo lina jadiliwa ilu kupata suruhu muafaka. Talifa ya jamsin misago kutoka rumonge inasomwa na omeliduwayo. Kulingana na maoni ya baadi ya wakazi wa kijiji kiremba kuendelea kuliona lundo la mabaki ya watu hao waliokufa katika vita ya 1912 baada ya ufukuwaji februari mwaka jana, mwaka unakaribia kuisha jambo hilo huahuzunisha moyoni. Wanaeleza kuwa wanapoyaona mabaki hayo, wanawakumbuka maramoja ndugu zao jamaa na marafiki, hali inaewapelekea kugusu mno. Watu wengine walikuwa wakitagemea kuwa jambo litakalufuata litakuwa mazishi ya kihaki na bango lenyorodha ya magina ya watu waliujulikana kuwawa maene Ohio ila wanaeleza kusikitika wanaposingatia na mnawenzi walivyozikwa hao waliotoa hoja zao wanaitaka tume ya ukweli na maridhiano SER kujadili na familia zilizokosa watu wao namna ya kuzika mabaki hayo Kihaki, wanaomba swala hilo kuharakiwa huku familia zilizokosa zikishirikishwa maana kubaki kwa mabaki hayo maeneo ya lipolundikwa hakutoui heshima kwa watu wao endapo walifariki baada ya mazishi kutahitajika pia wanuaji matanga ili familia zilizonosurika kupata muda wakutuwa hoja Kwa kuungwa mkono na cvr, kauli ya otokea, ila yasije yakijarudia yenye maana ya kuendelea kuungana kama wana familia hao ama kuhusu swala hilo maridiano ukweli na maridhiano severe inaeleza kulifanyia tathmini na kujuza kuwa jebo tapatikana muda simreifu. Na taarifa hii inaendelea kuja moja kwa moja kutoka studios zetu zilizopo hapa jijini Bujumbura tufungue ukurasa wa elimu. Chuo Kikuu cha Burundi kinapanga kutumia pesa milioni 500 e, ama nusu bilioni katika shughuli za utafiti wa kisayansi mwaka huu wa 2021 kuelekea 2022. Mkurugenzi wa chuo kikuu hicho anaafhamisha kuwa chuo chenyewe kina vituo vya utafiti kumina 17 ataivyo daktari muhandisi Santusi Nilagila anasema kuwa kiasi hicho cha pesa ni kidogo ukilinganisha na shughuli tajua katika sekta hiyo ya utafiti Mungano wa vyama vya walimu Kosisuna unakosoa mtihani wa kupima uwezo wa walimu kuwa utavunja haki utavunjia haki mwalimu na kumrudisha nyuma wakati ni kinyume cha ashiria akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari Ijumaa Venasibo maana kiongozi wachama si pesebu, mshirika wa mungano huo ameliza kwamba kuandamu tihani huo hakuna, kutofauti, hakuna tofauti na kupuzia shahada ama diploma zao pamoja na tasisi zilizo tolewa. Wanaomba wizara ya ilimu kusimamisha mtihani huo badarake waanzishe mazungumzo yatakayo shirikisha wizara ya ilimu la sivyo mungano kosesona utafanya mgomo kama uh, sheria inavyo ruhusu. Chumba cha habari cha radio na televisheni sanga hilo kime tafuta waziri wa ilimu na utafiti wa kisayansi ili kutuwa tamuko kuhusu suara hilo François Havialimana. Hameyomba isanganilo kumtafuta wiki kesho hayo na jiri wakati msemaji wa wizara ya elimu tafiti wa kisayansi akiwa mitangaza rahamsihi kuwa hakuna muarimu atakai fukuzu kazi kwa misingi kuwa amepata alama ndogo katika mtihani huo. Tumusikilize natafiswa kwa kesuwa na moize misago. Wizara ya ilimu na utafitu wa kisayansi imeanda kuanoa ubongo walimu wakahu wa alimu waka shule Zuezi hilo ninawalenga walimu wapatao 30 alfu wanafundisha toka darasa la kwanza hadi darasa la sita Na hao watapasi kwanza mtihani ili kutambua vigezo vya kuanoa ubongo Wizara ya ilimu na utafitu wa kisayansi inafamisha kuwa mtihani ambao utafanyika Unalenga kwa gava vizuri wapi mwalimu ana upungufu kokizingatiwa kozikadha ili pandaliwe mafunzo ya kupatishia jibu upungufu huo hivyo basi mwalimu aweze kutoa elimu bila usumbufu Wizara ya Elimu na Utafiti Kisayansi inatuliza nyoyo waalimu kuwa Alama ambazo watapata zitafichwa. Pia kuwa hakuna mwalimu ata kazi kwa madai kwamba alipata alama ndogo. Zue zila kuanoa ubongo walimu litatekelezwa na walimu wenzi wawo na wao walipasi mtihani ambao wengine walifanya. Na hivyo basi ikathirika kuwa walipata alama nzuri. Pia wizari ya ilimu inafahamu walimu mashuhuri katika kutoa mafunzo. Na maria esikikarikuwa msemaji wa uhizara ya elimu na utafiti wa kisayansi. Ugonjwa hatari wa munyauko wa migomba unaonekana kuenea tena katika vijiji tofauti mkowani ngozi. Sababu, zinazo tajwa ni muusika wa uhamasishaji katika ofisi ya kirimu wa mkowani humo. Zinazo tajwa na muusika wa uhamasishaji katika ofisi ya kirimu wa mkowani humo ni wakulima wanahofia kungowa ndizi zizo atirika mkwana. Kwa misingi kwa ambazi napatikana katika mashamba ambamo mazao hajawa tayari kufunwa. Emile wakizula mthea nareza kuwa mtiriko wa maji na wadudu huzagaza ugonjwa huo musimu huo wambua. Katika ofisi ya mazingila kilimo na ufugaji huko ngozi wanaomba wakulima kungoa ndizi zizo patwa na ugonjwa huo kwa ajili ya kukinga kuambukiza nyingine licha ya kutokoma kwa mazao. Na ukosefu wa daraja linalounganisha mtaa wa Kigobe na Nyakabiga unatajwa kuwa kero kwa raia watumiaji wanaotumia njia mbadala wakitoka Kigobe kwenda Nyakabiga kati ya madaraja mawili liopo kwenye Mto Nahangwa wakieleza kuwa uh, ya kumbali moja Aliko karibu na bewa ramutanga la chuki kucha burundi na jingine karibu na soko rakotibu. Laia hao wanaovuka baada Bada ya kubebu wa mugongoni wanathibitisha kuwa njia hiyo ni ya mkato. Hata kama wanahofia kusombo na maji wakati wa mafuliko ya mto na hangwa. Wanaomba wahusika kuwa jengea daraja. Na kwa kuitimisha tarifa yetu ya habari, raia wakazi, wakijiji, kalombo ya kwanza na vugi zo tarafani mtimbuzi mkowani bujumbura wanaalamikia uhaba wa maji safi apata karibu wiki moja wana kupatwa na maradhi yanayotokana na usafi mdogo na kuomba kuhusika kuwapatia huduma hiyo ya maji safi katika utawara wake ili kutambua swala hilo. Jamali Lina Aisha akielekea kiongozi wa kata Rubili hizi anaomba shirika la ugavi wa maji na umeme lejido kushirikikia swala hilo kabla hakujatokea madhara. Katika shirika hilo wanafahimisha kuwa shughuli za kuounganishia maji laia zinaendelea Bila hata hivyo kweleza rini zita hitimishwa. Na mpenzo msizaji tarifa ya mchana waleo haina chaziada. Usikose kwenlea kusikeza vipindi vingine vya radio isa nganilo. Hapa studio likuwa na mimi lo mwarde niwebivuze.